Nio. Nå, i Guds namn så vill jag vi gå på. I ett av tälten i livregementets läger låg regementschefens sekreterare kvar och sov. Abraham Sederholm, 29 år, hade helt missat i vägmarschen. Bredvid sig hade han haft sin äldre bror Hans, konett vid samma regimentet. Rytteriets uppbrott hade dock gått så raskt att Hans aldrig funnit tid att tala med sin sovande bror och så tyst och stilla att den inte vaknat. Bröderna Sederholm kom från en borgerlig familj. Fadern hade varit köpman i Stockholm. Tidigt hade de blivit föräldralösa. Abraham hade trots detta fått en god uppfostran och utbildats till skrivare och räkenskapsförare. 1697 blev han extra kammarskrivare vid kammarrevisionen Men snart följde han sin bror i spåren och sökte sig till armén År 1704 hade Abraham blivit sekreterare åt Carl Gustav Kröts, Chefen för livregementet till häst efter han följde denne runt Abraham Sederholm hade lärt känna krigets ansikte under dessa år han hade åsett orger i plundring och varit vittne till hur soldater bränts levande. Han hade bott på fält som mest av allt såg ut som slakthus, med lik liggande i travar mellan tälten. Ryteriet hade försvunnit bort i natten när Abrahams dräng klev in i tältet, väckte honom och berättade att regementet marscherat bort. Abraham, en ljus man med gro näsa och fylliga läppar, Fick brott att klä sig och gav order om att sadla hästarna. Han skulle följa efter. Ur sitt bagage plockade Abraham ut sina bästa och värdefullaste ägodelar. Däribland fyra förgyllda bägare av silver som han fått av Mats Epa, Som tack för att han vid ett tillfälle under vintern hjälpt till med att rädda en del av hetmanens egendom. Alla dyrbarheterna bands fast vid hans handhäst. En vacker dansk fåle. Parenthes. Hade man några rikedomar var det mycket osäkert att lämna dem kvar i lägret. Det var bäst att ta dem med sig ut i slaget. Det var detta som gjorde likplundring så vanligt och så lönsamt. Slut parentes. Abraham var uppenbarligen rädd för att hans bagage skulle plundras och tog därför med sig så mycket han någonsin kunde. I sin pekunjära giver stoppade han som avslutning ner över ett tusen dukater av guld i sina stora byxor och satte sig med en viss möda upp på den vackert rustade hästen, även den en gåva från Matzeppa. Drängen fick leda den danska kraken. Tillsammans begav sig det nedtyngda paret iväg över slätten, på jakt efter armén. Den långa ormen av bataljoner ringlade sig fram genom mörkret. Under marschen påminnde officerarna sina soldater om slaget vid Narva, nio år tidigare, då man slagit en numerärt överlägsen och väl befäst rysk här. Allt eftersom detta tröga, halvblinda djur arbetade sig fram norrut blev man varse sin fiende. Till höger om sig kunde soldaterna se ryssarnas lägereldar lysa och skimra på avstånd. Snart nådde svenskarna också av ljudet från ryssarnas ivriga arbete på reduttlinjen. Klang från hackor och yxor flög med vinden genom natten mot söder. De svenska trupperna tillmötes. Omkring klockan två nådde de första förbanden fram till den plats cirka 600 meter söder om den sydligaste ryska redutten som rensköld valt som utgångsläge för anfallet. Den ena efter den andra av kolonnerna dök upp, marscherade upp sida vid sida och gjorde halv. Soldaterna fick order att ligga ner i det dagvåta gräset. Man ville minimera risken för upptäckt. För även om gryningen dröjde ännu ett tag så var nattens allra mörkaste timmar redan förbi. Kungen med sitt följe kryssade fram mellan bataljonerna förbi breda mattor av människor som satt på huk eller låg ner. De gjorde halt in vid Västmanlands som hade täten på den första kolonnen. Sängen lyftes ner ur hästbåren Kungens fot sågs om och han drack lite vatten, serverat av den tjänstvilliga taffeltäckaren. Därefter la kungen sig ner för att vila. Det var som nämnts inget litet sällskap som följde med kungen ut i slaget. Utom vakten med gardister och drabanter var det rensköld med sin stab, levenhaupt, gyllenkrok, sigrot och en hel hord med adjutanter. Där fanns också en rad utländska sändebud och militärer som följde med armén. Till exempel preussaren von Siltmann, polackerna Poniatowski och Urbanowicz, engelsmannen Jeffreys samt de båda överlöpta ryska höga befälen Schultz och Mühlenfels. Den sista skulle inom den närmaste tiden gå ett sällsynt vidrigt öde till mötes. Slut parentes. Dessutom fanns där hela hovstaten under överinseende av hovmarschalken baron Gustav von Dyben. Där ibland kammarherren Karl Gustav Günterfeldt, en man som fått sina händer avskjutna vid Klische 1702, men som res till Frankrike och där låtit göra tvänne konstiga maskiner som till någon del ersatte förlusten av nämnda lämmar. I hovstaten ingick också den 38-årige kammarherren Gustav Adlerfelt, kungens historiograf. Adlerfelt var född på en gård utanför Stockholm. En begåvad pojke som i enlighet med tiden sed redan vid 13 års ålder sänds till Uppsala universitet där han bland annat studerat språk, historia och juridik. År 1700 hade han introducerats för kungen som gjort honom till hovjunkare. Rätt snart efter detta hade han börjat skriva på ett verk om Karolus alla krigståg och kampanjer. Ett tilltag som vunnit bifall från högsta ort. Adlerfelt arbetade hela tiden på sitt opus. Han hade med sig ett eget bibliotek och fungerade som arméns krönikör. De sista noteringarna hade Adlerfelt gjort så sent som i förrgår. Manuskriptet var nu noga undanstoppat i en av hans bagagevagnar- Uppvakningen rymde även den reslige hovpredikanten Göran Nordberg med sitt bördnadsbjudande skägg, hovapotekaren Zirfågel samt läkare, taffeltäckare, parser och lakejer. Till yttermera visso hade också fältkansliet följt med ut på slagfältet. Bland dessa kunde ses den skicklige statssekreteraren Olof Hermelin för ovanlighetens skull dämpad till humöret. Det ryktades om att han redan bränt upp kansliets alla papper. Där sågs även expeditionssekreteraren från Dyben och registratorn Hirschenskärna.